a e, okay. e, možná bych jenom, mám vlastně možná to ani není dotaz, ale jenom taková jako připomínka, že mně přijde jedna hrozně podstatná věc v té jako ekologii strachu, totiž, že já e, jako, nebo ta otázka byc směřovala tam, do jaký míry tohle je tam tematizovaný, že totiž, Ona má jednu vlastnost, kterou, která je jako klíčová v rozdílu vůči mužů v, v, v, v vztahu dravce a kořisti. Totiž to, že ten predátor může být strašně vzácný a furtný silný vliv, protože tam funguje prostě nějaká jako frekvenční vlastně, selekce. Já, já to, že tohle se zrovna náhodou učím v ekologii živočichů a tam to přirovnávám k té situaci jako za komunism u nás, že jo, že prostě jako ten první, který vyleze, tak ten, ten, ten bude prostě sejmutej tím predátorem. To znamená, i když ten predátor je hrozně vzácný a ta kořist vlastně hrozně hojná, tak jako pro každého je riskantní jakoby se nebát, protože tento odnese. Zatímco, by se přestali bát všichni, tak ten predátor má v podstatě minimální vliv, protože je prostě hrozně vzácný. A tohle mě přijde jako úplně zásadní, protože ten opravdu tam stačí přítomnost jako jednoho predátora v systému a ten celý ten systém prostě se bude jakoby, jo, že jakoby vystabilní. Kdyby se všichni přestali bát, tak ten predátor vůbec jako nebude mít žádný funkční vliv, ale ten vliv vlastně má mnohem větší právě proto, že jako je tam ta frekvenční závislost, mm -hmm. že prostě ten, co vystrčí první hlavu, tak bude se teď. Jak moc Asi. je tohle z toho jako tematizovaný? V těch třeba, já jsem tu knížku víš, nečetl, tu, třeba tu krajina strachu. Uh, vůbec musím povedat, že, že vlastně to, co hovoríš, to si vlastně nějak pamatuju z tvojich přednášek, ale právě jsem na to jako skoro vůbec nenatrafil jako v té nějaké literatúre. Tam, tam jako se skoro jako porovnám OK, tu žije tento, tam žije hentén, naprosto jaká je nějaká ta priestorová časová distribuce té koristi a, a to je zatím asi všechno. To by mě připalo teda hmm. hrozně zajímavý to studovat, hmm. protože jako vypadá to logicky a my máme tu historickou zkušenost, že to tak bylo, že, že opravdu jakoby ten, co se nebál, tak byl na tom špatně. Teda co, se, no, ano, co se nebál, byl na, na tom špatně a pokud, když se najednou všichni přestali bát, tak to bylo prostě vyřešené. Ale jako, uh, že jo, to je, prostě, je to furt analogie, takže no, no, bylo no, no, zajímavé, no. jestli. Jakoby opravdu, jo, prostě velký, velký systém, kdy máš prostě jednoho predátora, o kterým se ví, uh -huh. buď protože uh -huh. tam nechává ty pachové e, značky, nebo že ho prostě všichni vidějí, tak jestli tohle jako to, to změní, to by mě přišlo strašně uh -huh. zajímat. To je super, S super uh -huh. Já, To by možná šlo koukat, e, sledovat podle toho, podívat se, na druhý, kde může hrát roli skupinová selekce, jako jo, kde teda by Ček očekával že teda hold se nebudeme bát, jo, že skupina, kde se nebudou bát, mm -hmm. na to a A takový jako, modelový organismy by se asi našly, a dokonce možná mm -hmm. mm -hmm. mezi těma ptákama. Mm -hmm. Opravdu můžou být jednotlivý, jako hejna, pěsná, pěsná. který mezi sebou vlastně... Pěsná. No, no, to, to jsem právě jako narazil na nějaké studie, které ukazovaly, že právě ten efekt může být velmi heterogený i v rámci jednoho druhu. Tam stačí, že prostě je tam nějaký jeden jedině, nebo skupina jedinců, který mají trošku jiný behaviorální syndrom a prostě už se to jako to skupinové zprávě nemůže změnit. No, mně právě přijde, že tyhle, jako, že, že ono to je opravdu je, v které si jako kolidujeme nějaký nelinearity, že jo? právě mm -hmm. přesně jako jeden mm -hmm. na jednou se přestane, spustí nějakou lavinu, mm -hmm. jo. Ostatně ono to je známý i jako z těch predačních interakcí, jako opravdických, že jo, Patrice, prostě, když ten, když jako ty lvy jdou na ty buvoly a na tom prostě ty, ty buvoly těm dojde, že vlastně se těch druhů bát nemusí Jasne. tak ty nemají vůbec šanci. Mm -hmm, mm -hmm. Vůbec, jo. Takže ty nel nelineality tam budou určitě tak má. Super. Tak. A ještě jedna, no, jako mi přijde důležitá věc proti srovnání člověka jako proti klasickým predátorům, kde uh, máš jako, omezený počet těch cues, který se uh, buď to můžeš naučit, nebo dokonce můžeš být uh -huh. nějak jako, m, geneticky připravený. Tak je, je to, že prostě vytváříme jako, mraky různých uh, artefaktů a v, uh, tím pádem prostě ty Ať tam nejsou aktuální lidi, tak mm. ty věci, které s nimi souvisí, tam jsou. Mm -hmm. Tudíž by se dalo očekávat, že u těch jako suburbálních populací nebo druhů tak budou, bude jako velká selekce na kognici, mm -hmm. na, jako na schopnost právě rozlišovat. To je pravda. Dobře, tak to se <tistit> tam jako zmiňoval žeho, samozřejmě, ale v, jaká je proto teda dobrá evidence nebo ne? Jo, takhle, no, ty studie jsou zase korelačné, většinou mezidruhové, takže se vlastně občas jako porovnával či druhý s relativně väčšou velikostí mozku, aj keď jako víme, že, že ta relatív velkost mozku nemusí být úplně jako nejlepším radlom vlastně nějaké schopnosti. schopnosti, ale ukazuje se, že skutečně vedě asi jemně vyladiť a lepší pochopit to, čo se so okolo nich děje. Že například právě ty krkaucovity, prostě velmi dobré vedě, odhadnout, aký úmysel si mi máte. Či jde priamo k ním, či se na nich pozeráte, či jako prostě tyto druhy to většinou jako vedia. Ale jsou to korelační studie. Nepamätám si jedinou, nějakou medzidruhovou experimentálnu studii na toto. Víme také, toho věděl, že antropocenu, takže se nám bude prostě jako zvíře násky No, no, ještě jsem zabudol, jsou nějaké studie, kde e, vlastně autory porovnávali, které jedince jsou vlastně jako odlovené, tými, jako polovníkmi, myslivcami a aký je prostě nějaký populační průměr velikosti mozgu. Ano, se ukázalo, že skutečně častěji jsou odlovené ty prostě s relativně menším mozgom. Ako aj v rámci, v rámci druhu vlastně. Jenom, dodám, říkali myslivci, což se nemusí ne, ne úplně nic znamenat, ale že ale že, že prostě v podstatě to, co ty jsi i říkal, mm. že ta zvěř, jako opravdu normálně srnky a prasata a tak, naprosto spolehlivě rozezná, jestli jde jako lovit, nebo jestli jde jenom na procházku po lese. Jo, říkali, že to je prostě úplně naprosto jasný, když jdou jen tak do lesa, tak vůbec se jich nebojí, a že jdou tu pušku, tak prostě. Jo, takže jako opravdu, zřejmě ty kognitivní jako schopnosti jsou zásadní a i takový zvíře jako srnka, o kterým si nemyslíme, že to je nějaký genius, tak to zřejmě za ch Já bych měl jednu poznámku k tomu, co jste říkal, že člověk je jiný tvor, který používá jiná zvířata pro lov. Mm -hmm, super. Já to jsem četl tak a teďka používají vlky pro lov. A to poměrně aktivně Jo, takhle. Možná tak proto, k tomu v návitele. Jo, tady. jo, jasně, jasně. jasně. Já, já jsem tak spíš myslel, že jako... Fakt aktivně a jako, no, vlastně, jako poslat, vy se to máte pravdu, no jasné. Toho jednoho konkrétního vlčka, mm -hmm. dne, mm -hmm. se s ním a potom vím, vlastně, v tom hejru ukazuje, je potravá, docí osní a s tým zhruba 30% toho masa, to za poměrně výstupnou část. Tohle mm -hmm. to to máte pravdu, no no no, vlastně, teraz mám vlastně napadají aj nějaké prostě té medozvestky a ľudí a no, asi, asi, asi, asi, alebo prostě, jako tradovalo se to o těch medojedoch a, a, a medozvestkách, ale tam, čo věm, tak to je mrtvé, takže to, to, to jako neexistuje no, na tom žádný nějaký... Medozvestka tako... je dobrý příklad, protože to je na hm. naopak, že ta medozvestka využívá člověk. Ano, že? ano, ano, ano. No. Já jsem vlastně ten rozdíl mezi tou únikovou a tu, tou starting distance. Já jsem si myslel že to je dobrý prediktor, já jsem si myslel do dneška, že to je to samý. Ne, ne, tak ne. ne. V, vlastně ta jako startovací distance je, já nevím, prostě, ale nevím, postavím se sem, ten vták je tam a, a v tomto momentě ho uvidím. Takže to je vlastně ta startovací distance. Já se na něho otočím. A prostě idem k němu, idem, idem a on například odletí, když jsem od něho takto daleko. A to je vlastně ta uniková a ta štartováce je vlastně ten zbytok, kdy ten tak ještě neodletěl. To je vlastně ten jako začátek až konec a ta uniková je vlastně odkedy vlastně unikol. Rozumím týhle, kdy, kdy vás hlídne v podstatě? Ano, o, ano, ano, ano, ano. Jo už tomu rozumím, že je že zmerčí. Tak. Jo, OK. <laughs> No, já nevím, jestli s tím to souvisí, nebo je to záležitost teda mnohem obecnější, mm -hmm. konkrétně teda zákonu schválnosti, ale eh, jako chápu, když ten myslíme zde střílet. A nechápu, v okamžiku, kdy prostě zavostřím toho ptáka, jako mm -hmm. ve foťáku, tak on taky lípne. No, no, no, no. no. A, je to a nevím, jestli, jestli prostě to je zákon skválnosti a jenom mi to tak připadala, anebo jestli prostě z nějak pozná, že teda infračervený svět, jako nebo, nebo co. A, a v tu chvíli. No zrovna na to jsou data a je to tak. Je to, je, je, je to tak asi, asi obecně. Mám jednoho australského kolegu, ten se v tom právě jako vyžívá, ten prostě přistupuje k tým vtákom jako s foťákom, dokonce s nějakým jako chlebom jako v ruky, jako kontrolou a tak. A prostě, no, prostě měl foťák, chleba a prostě různé věci. A, a, a, a, a toto právě jako v zásadě, že prostě keď člověk jako robí nějakou netypickou činnost, no, nevím, čupně si zaostrý, prostě ty vtáky se jako to, to To netušíme. Já to Takže je asi opravdu o to jako divný chování. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Že ten tak, jako neví, je to puška, alebo prostě mm -hmm. něco. Jednou, my jsme trochu hodně přišli, že by je to téma, který ale nebyl zmíněn. Mm -hmm. Existují zvířata, která úplně ztratila strach člověka, to jsou obice, velmi turisty, to třeba ty ostnice, které aktivně turisty, prostě kradou jim jídlo i násilím. Mm -hmm. To ten fenomén, vlastně jsme doufali, že bude trochu zmíněný a mm -hmm. Ono, Ono je to právě jako. Celku zložitá otázka, protože ono vlastně ani ta uniková vzdělenost úplně jako nemusí přesně odpovědat tomu jako například fyziologickému strachu, že ta opica z nás ten strach jako cítí, hoci se k nám jako približuje, to prostě to, to, to na jako viděje, jsou z toho nervózne. My jsme, no, takže, takže úplně strach, právě jako záleží na tom, ako si vlastne ten strach zadefinujete, jak ho zmeríte, ale, jasně, některé živočichy mají prostě v zásadě tu nulovou někoho vzdělenou, dokonce se k nám jako, snaží přiblížit, ale či to odpovídá i k fyziologickému strachu, to, to je vlastně jako velká otázka. Že častokrát oni skutečně jsou v strese, ale prostě to risknou z nějakou důvodu že aj veľmi habituované napríklad jedince, ak sa, keď sa u nich robili myslím nějaké jako hormonálne veci, tak se ukazovalo, že mají predsa len zvýšený vlastně nějakou úroveň stresových hormonů a prostě stále jako nějaký strach cítia. Vždycky se opravím svoji reakci, protože... Samo to... Napríklad. A, ale stále může. Takže, takže oni to risknu. je tam jako nějaká velká pravděpodobnost, že akorát v mestách vám člověk jako, niž neurobi, ale prostě... Je tam to ale. nás to zajímalo právě v souvislosti s tématem reproduce šala. Jestli tohle není riziko, které by mohlo nastat tím, že vlastně když mají absolutní, řekněme, okranu, může mm. dojít k podobným soustavu, kdy vlastně státí ten pocit, že člověk je nebezpečný. Může. Ako, to, to je velká téma, já jsem se o tom trošku bavil i s, s s pánem, který teď mi vypadlo jméno, jsem v strese, ale s pánem, který to jako, spravuje tu Milovickou rezervaci a právě jako hovoril Miloslav Jirku, jo, tak, tak, tak právě jako hovoril, že právě to je velká otázka. Či vlastně tam půjšťat lidi, nepůjšťat lidi, co to vlastně urobí s těmi živočichmi, jaký to bude mít vlastně pliv na ten širší kontext, ak bychom náhodou se rozhodli prostě vypustit ty zvířata mimo hradu vlastně nějaké vlastně, to bude. No. Ono se to samozřejmě po nějaké době asi optimalizuje. Například jako ty fakt otrli jedinci prostě tak nějak z té populace odstráněny, ale, ale jako těžko povedat. Já se možná vrátím přece na mm -hmm. tohle obrázku, který e, ty si vlastně, nemohl vzpomenout, co si mm -hmm. na to říct. On e, se zdá, že ukazuje přece jenom, že je, že je rozdíl, že se tam děje něco podél teda zeměpisných ší, šířek konkrétně, že na tom, se, jo, ty černé tečky jsou teda mimo města, ty, ty bílé jsou ve městech a že teda přece jenom na tom severu, jak to je teda, jo, ano, mm -hmm. sever je ten se, tady vpravo, se jakoby mít boje jo, ty, mm -hmm. ale ty mimo města, jak, jakoby. Přece jenom mm -hmm. nějaký trend, trend tam je, že v těch tropech ta uniková znánost je velká mm -hmm. a v vysokých zeměpisných šířkách je menší, byť teda ten vztah je nějaký silný. To se něčím teda vysvětluje, až bychom předpokládali, uh, že to teda... Právě autory této studie to interpretovali vůbec nebo v jako k tomu člověku, ale právě k těm přirozeným predátorům. Mm -hmm. Že oni ještě měrali nějaké jako denzity, myslím, to byl krahujec mm -hmm. a prostě, prostě v těch v nižších zeměpisných šířkách jsou většinou větší abundance těch krahulců. Takže oni to korelovali s tím, ale vlastně jako těžko povedať, či, či, či je tam jako příčiny vzťah. Ako odpovedal by to té teorii, ale jako úplně nejsou na 100 o tom presvčené. tomu. Já nevím samozřejmě, pro co to všechno kontrolovali, ale mm -hmm. v, to jsou prostě v, věci, které mají tolik jako různých korelátů. Já ním, mě napadá třeba v, jako forma. A intenzita zemědělství, jo, která hmm. může to prostě v těch jako hmm. hmm. našich poměrech, tak v zásadě máte tu krajinu prázdnou hmm. a jenom tam pro nějaký velký stroj, než někde jako v Trope, kde hmm. se dělává jako víc tím tradičním způsobem. No. Je. Ako, ako nevýhodou této studie, že ona vlastně nepracovala, ona je už 10 rok stará, tak ona nepracovala s jedincami, ale s populaciami, takže oni jako spočetli prostě průměr na prostě, v Prahu. Jako jo, ale prostě no. Ještě mě tam zaujalo, jak se ukázoval ty výsledky z krugru, jak je tam ten mm. rozdíl, no, ja. jakože jediný, který se boje víc, víc lva než člověka, je slon a ten, ten pes. Mě, ten slon mě vlastně připadá docela zajímavý, že jo, mm. protože jako proč by se, on, tam je to spíš to, že, že prostě se těch lidí nebojí vůbec, že jo? to znamená, že jo, ale ten, ale zrovna ten pes tam prostě ten lev určitě bude zdaleka největší, největší jako predátor a vůbec největší mít vliv na vůbec fitness těch psů, že jo? protože ty lvy prostě systematicky, ty jejich mláďata likvidujou, takže. To je pravda. Jo? což sice platí i třeba pro, pro lev harta, ale přece jenom ten le, lev harta, jako to je ještě ně, někde jinde trošku, a Já vlastně to tom nemám znalosti, ale není ten pes jednovity chráněný tam, že možno fakt ten Leo jako prostě jakože jak... jako nemá zmysel se u toho psa toho jako člověka. No ne, ale tak to je z průhru, tam jsou všichni zítra. Okay, okay. Já jsem nevěděl, že tam jsou nějaké občasné ty. <laughs> to by jako opravdu. Jasné. Jo, tam Aha. spíš jako je zvláštní ten velký rozdíl toho levharta, mm, protože mm. ten lev samozřejmě jde i po těch levhartech, ale ono zase ty levharti přece jenom jak můžou na ten strom a prostě můžou se uchránit, zatímco ty, ty psy jsou v podstatě, že jo, ty, ty mm -hmm. mají ty mláďata v těch prostě v, zem, v zemi a když mm -hmm. tam přijdou, já myslím, že jo, jako že není divu, že ten lev je pro toho opravdu jako, mm -hmm. jako mnohem horší. Jo. Ale jinak chránění jsou všechny, takže pro jako se vlastně bojí člověka v tom krugru, to není úplně triviální, mm -hmm. jo? Mm -hmm. Lebo zase jako ta hyena tam je jako úplně opačný vztah, ne s tím psem, že? Mě těž jako konkuruji s těmi loumi a nějak prostě se To ne, jo, jenže, si u, u, mezi hyenou a mm -hmm. lvem je takový jako vztah takovýho jako dlouhodobého příměří, že někdy vyhrajou i lieny, protože jich je víc Asi. a někdy lvi. Zatímco u toho psa tam ten pes nemá šanci vůbec. Asi. Jo, to je Asi. fakt velký rozdíl. Tak. No to ten pes se toho babuji méní než ta hěna. To je taky důležitý. Kde, kde ta čára je, že jo? Uh. Jo, hmm. to prostě, jo prostě, prostě, prostě, to jsou nějaký, jakoby, nějaký ten leopat je opravdu zajímavý. Ten je jako, že podle mě v konkurenci s tím mluvím si zachovat tu hrdost, ale <tějí> to, na toho člověka už nemá. A jinak by vlastně silnější, nebo víc variability vysvětluje, jestli je zvíře páslivý, nebo ne. To dává mm -hmm. že nějaký ty třeba haly na ty lupy jsou nahoře. Ale zároveň, čím mm -hmm. silnější zvíře, tím ještě silnější rozdíl. V kůměru to vychází. A prostě... Elefant je jednak neohrožený, je to je jasný, a prostě možná ten divokrýk by se taky vlastně nějaký jako hodně nepohrožený zvíře, takže jakoby to vysázet hodně jako toho slona, já. Počkej, a teď, co, co je na té svislý o se? Jo, to je vlastně výsledek tohohle testu, vlastně, mám uh, to playback. Jo, to je... no, to, tady, to, tady, tady nemluvíme o uh, unikových vzdálenosti, mm -hmm. že jo? tady je něco, nějaká jiná veličina, což možná posvětlují jako to, na co, si... to, co... To, to jako jo, jo, to je vlastně jako percento vlastně těch playbacků počas kterých vlastně jako ty, to zvěra zdrhlo od, tej, od toho napájadla, keď počulo buď leva, albo yes. člověka. Jasně. Yes. Po, po vokalizaci podíl těch, když vzdenovali. Jo, jo, jo, jo. S to x zvířat, která hlavně. S pustili toho a toho a... hmm, to je zajímavé. Pumba, hotell, skoro věc víc, je to, co řeká. Nemůžete korelovat s intergencíky. Aha. Těch zvířat, že na to přišli, že jsou v rezervuáci. Hm. Ako možná to já? Může, může. <laughs> tak, ještě jednou. krásně ukazuje na té individuální úrovni, že uh, v, ta jako bojácnost má uh, v, jako vysokou konzistenci uh -huh. a zároveň uh, jako vys, uh, vysokou míru heritability. Yeah. Uh -huh. uh, to je jako jedna z nejvyšších, co se uh, ukazuje. Uh, a mě by zajímalo, jak vlastně, uh, je, uh, co ukazují prostě nějaký třeba v, uh, pokusy na uh, šlechtění toho, uh, tady jako uh -huh. zvýšit bojácnost nebo, na, nebo obrácně. To uh -huh. ja vlastně navazu na to, co jste uh, toho uh, kolega. A ne, uh, nebo uh, u těch případů, uh, kdy máš ty ostrovní populace, tak jak vlastně uh, to musí časově jako čas, ča, Rozsah, rozsah to, abych mm -hmm. udělal nějakou zásadní změnu, jo. To znamená mm -hmm. to, co bylo prostě na tom grafu z toho jak prostě udělám uh, z jednoho druhu v zásadě jako v míře bojácnosti druhé. Já to mm -hmm. změním zásadně. Jo, tak co se týká té druhé otázky, absolutně netuším. V životě jsem o tom nečítal nějakou studium. Žádný žádný pokus můžou řekněme, filogenezii uh, No. No. To musí být vlastně mm -hmm. co jsou prostě na nějaké, na co jsou mm -hmm. ako, Myslím, že se robil nějaké starší studie na plazoch, ale ty vlastně skončíš s tím, že tam vyšel prostě nějaký triviální Petr. Prostě na ostrovoch, kde nejsou predátory, ty jedince boja méně, jako prostě na té pevně a tím to asi zhaslo. Prostě někdo, někoho vlastně velmi nezajímal, jako rychle ta změna a, a podobně. Takže, takže tam to vlastně jako u toho skončilo a ta prvá otázka byla no, domestikace. Mm -hmm. lehtit, no, to si je to úplně nepoznám, takže radši asi, asi o tom nebudem hovorit. Ale tohle teda, zrovna na těch ostrovech asi by nějaký informace o tom, jak dlouho tam ty zvířata jsou... No, to, to by těch malo těch být. ...existovaly a tím pádem mm -hmm. to se jako nabízí. No, no, no, no, no. I protože ty ostrovy jsou opravdu jako úplně jinde, jo, to je takový ty no. uh, známé fotky toho Granta, že jo, na galapágách, jak dělal, jak mu vždycky sedal ten Taká je dlápářská na že jo? A takhle mm -hmm. prostě tam je tý, tak, to fakt úplně jedno. Takže na no, no, no. ostrovně je o gigantické A teď po jako poukat na různě starý jakoby, e, obyvatele ostrovů, jako, jak to mají, tak to, to přece. No, no, my se to budeme jako snažit testovat na té globální databáze, mm -hmm. ale ještě to nemáme vyčistěné, ale to je právě jako jeden ze efektů, který by nás zajímal. Protože fakt, když tu je skončilo to, OK, tak vyšlo nám, co je jasné a hotovo. Já jako bych mm -hmm. že to můžeme velmi rychle, to je tam vykojeno, ten si tam plazovala neurofyziologii, ale er, v zásadě to je postaven na er, několika neurotransmiterech hmm. a er, tam můžeš manipulovat, jak jejich hladina má, tak prostě s er, toho hmm. neurotransmiteru, a To jsou jednoduché Souhlasím. Sohlasím to mě se i zase na druhou stranu, ty, zase v těch měst dáš, protože na rozdíl od, těch, od tého stranu to možná, ostrovy možná jsou blbí v tom, že jsou hodně starý, jo? jako z tohohle hlediska. Vše, všechny ty osídlení jsou vlastně dostatečně blbý, mm, mm. ale u těch měst ne, že? prostě yes, mm. uh, kos, osídl města ne, před stolety hřivná, před 40, no, no. už jako ano no. je právě jako zajímavé o té urbanizaci, že když si samyslel, že vlastně jako ty vlastně urbanizované jedince jako z jednoho mesta prostě do druhého a vlastně tak se ta urbanizácia šíří. Ale ono se vlastně ukazuje, že to vzniká všetko nezávislé. Že prostě v určitom čase si ty kosy prostě napříč Evropou povědějí, OK, pojďme do měst, a prostě jdu tam a někdo úplně No a, <laughs> no, a zase to se dá že se to k nějakému, kruhu, míjícímu, šílení, že který ty druhé ty výpady, že když mm -hmm. někdo na to přišel, že to takový odolný, se to především přikrýjí jen populace, ale že tam je jako nějaký prostě vlastním vzorem ancestry jako Urbani, že náčůr do Jo, ale ale ale jako z někoho bude fakt velá, protože například jako teď začali urbanizovat a na východnom Slovensku, kde prostě nebyly úplně bežné, a nemyslím si, že tam je nějaká jako spojenos jako s jako z toho západu Evropskou nějak prostě jako Může to být jedna i druhé, ale ukazuje se skoro, že je to jako nezávislá. Ale, ale může to samozřejmě v určitých podmínkách být i takto. No? Technický dotaz, co jsou ty černé a co ty bílé kolečka? Jo, to je možno, ak si to dobře pamatám rozděleně, tam mali jako sovičky, prostě buď z urbánu, alebo zase z rurálu. A tam se ukázalo, že prostě jako plus minus toho sedí jako v oboch, aby tak jako dědičnost. Já bych neřekl, protože pro ty bílí tam podle mě žádná závislost není, a pro, pro ty černí je tam krásná závislost. Jo, ale jako je možné, že to závisl, no já už si to úplně nepamätám, ale je, je, je možné, asi máte pravdu. Mhm. Ještě nějaký dotazy nevidím, tak děkuji a můžeme pokračovat po spodě. Okay.